Sfântul Dionisie Opagitul, despre Arhia Cerească, capitolul al 15-lea, podcastul al 10-lea, dedicat operei Sfântului Dionisie Opagitul. Acest capitol al 15-lea are o prescripție mare și titlul, titlul său e următorul. Ce sunt tipurile plăzmuite ale puterilor îngerești? Ce este chipul focului? ce este duul omenesc, ce sunt ochii toate aici sunt în vedere extatice, nările, urechile ce sunt gurile, ce este pipăitul, ce sunt genere, ce sprâncene, ce e vigoarea, ce sunt dinții, ce umeri ce sunt coatre, mâinile, inima, pieptul spatre, picioare, aripile înfățișarea goală, mă rog toiege lănci, sunt foarte multe lucruri pe care le vom găsi adică, mai pe scurt cum trebuie să înțelegem tot toate elementele extatice lucru pe care L-am început să-l discutăm în uh, cursul nostru online de teologie mistică. Adică cum, ce trebuie să înțelegem că au văzut sfinții în extaz, au văzut lucruri ca pe aici pe la noi, adică roții, Înger cu aripi, aripii, uh, eu știu chip de bou, chip de vulturi, cai și așa mai departe, sau au văzut lucruri dumnezeiești, sub aceste forme. Și aici Sfântul Dionisie ne dă explicația dumnezească cum trebuie să înțelegem uh, imagologia Scripturii. Adică toate aceste imagini care par că în extaz este tot ca pe aici și pe pământ. Păi dacă vezi acolo în extaz roți și îngeri și unul care merge și uh, uh, cum e la Ezechiel, mergea și măsura cum arată cetatea cerească împărăția unor oameni li se poate imprima ideea să creadă că în cer e ca pe pământ e nu e ca pe pământ și iată ce spune Sfântul Dionisie dar să odihnim precum se cuvine ochiul nostru spiritual, spiritul nostru sau duhul nostru, spirit sau duh, înseamnă după cum spunea, și -a mai repetat asta, după cum spunea Sfântul Ioan Damaschin, că spiritul este ochiul, este ochiul sufletul, partea cea mai fină din, din suflet, prin care vedem cele dumnezești. De aceea spune Sfânt Dionisie, dar să odihnim precum se cuvine, adică dumnezeiește, ochiul nostru spiritual, spiritul sau duhul nostru, de încordarea, de încordarea asemeni, asemenea ce le adică până acum am vorbit lucruri revelate, tot ceea, ce am văzut, tot ceea ce am văzut eu în extaze, zice Sfântul Dionisie. Acum vom vorbi despre ceea ce, spune el, în termenii mei, despre ceea ce zice Scriptura, adică ceea ce poate să citească și altul în scriptura. Spre vedere în alte, coborând la lărgimea împărțită și multilaterală a varietății multiple a forme luate de îngeri. Adică coborând de la ce v-am povestit eu până acum, zice Sfântul Dionisie, despre puterile cerești, la ceea ce spune Scriptura despre cum arată forma îngerilor sau puterilor cerești despre care Scriptura dă mărturie iar de la ele să ne întoarcem ca de la niște chipuri pe cale explicativă, cale ermineutică, iar la simplitatea ființelor cerești, adică mergem să vedem care sunt formele sub care s-au arătat sau au fost văzute putere cerești în Scriptura, pentru ca apoi să le înțelegem buhovnicește, să nu le luăm că au văzut, au văzut animale, păsări, ceva uman în extază dar să cunoști de mai înainte cum curățirile simțitelor chipuri ne descoperă uneori ca aceste ordine ale ființelor cerești, deși unele sunt superioare ierarhii și în același timp inferioare și cele din urmă superioare ierarhii, cele din timp inferioare, fie că sunt cele din tâi, fie că cele de la mijloc sau ultime au precum s-au spu, spus același puteri, puteri duhovnice și puteri ca ființe spirituale. La asta se referă. Căci numai dacă, și nu e deloc nepotrivit în același mod al înfățișării lor, căci numai dacă am spune că unele sunt inferioare erarhic celor de mai sus, apoi acestea, cele, mai, cele de mai sus fiind superioare celor din urmă, ar fi la rândul lor inferioare erarhic acestora. lucru ar fi cu adevărat nepotrivit și foarte încurcat. Dar dacă spunem că acelea sunt superioare erarhic și supuse erarhic, dar nu a celora și fiecare se supune, ierarhii celor mai de deasupra, de mai sus, cum am spus până acum, dar e superioară ierarhii celor din urmă, nu va găsi cineva în aceasta ceva nepotrivit declarației Scripturii, adică ce spune Scriptura, că unele echipuri plăzmuite în ea pot reprezenta uneori pe cele deosebite și că acestea se atribuie în sens propriu și cu adevărat și celor din ter și celor de mijloc și celor din urmă. De fapt, se potrivește în chip nemincinos tuturor ființelor cerești să tindă în sus. Adică toate puterile cerești sunt captate, sunt orientate, sunt absorbite de slava Dumnezeiei, de ceea ce vine de la treime. Și acestea se întorc în chip neclinti spre le însele păzind cele ce sunt proprii. Adică această tindere a o cerești către Dumnezeu. Nu le depersonalizează, nu, nu le, le face să nu-și mai aparțină, ci deopotrivă ele uh, se umplu de slava Dumnezeu, de cunoștință, de curăție, de sfințenie, ca niște ființe conștientă de faptul că acest lucru se produce și că acest lucru le personalizează, le sfințește și le umple uh, uh, veșnic, din ce în ce mai mult, din ce în ce mai mult și le-a veșnicie de noi și noi înțelegeri, înțelegeri dumnezeiești. Și prin comuniunea cu cele de după ele, să le fie un mijloc de împărtășirea lor, de puterea providențiatoare, purtătoare de grijă lui Dumnezeu, chiar dacă aceste calități sunt proprii unor în mai înalt și întregimele altora în parte și grad inferior. Deci chiar dacă Serafii au o putere de înțelegere și de primirea revelației dumnezei, mai mare decât îngerii, care sunt ultima, care fac parte de ultima ierarhie cerească, totuși, după ființa lor, ele toate, asta vrea să sublinieze, ele toate sunt puteri cerești și nu sunt ceva asemănător oamenilor, pentru că asta vrea să arate că noi trebuie să înțelegem Puterele cerești ca pe niște ființe care nu au asemănarea noastră, nu? Dacă sunt, dacă sunt spirite, fără trup, cum să fie ca noi? Sau mai hulitor și mai prost înțeles, cum să arate precum vaca, precum calul? Dar iată ce spune Sfântul Simeon despre cum arată Îngerii în Scriptură. Dar să reluăm cuvântul și să cercetăm și a trebui să facem toți asta să cercetăm Scriptura spre a ne smeri și ne-a ilumina, lumina printr-o primă lămurire a chipurilor, adică a formelor sub care apar, a imagilor sub care apar îngerii în Scriptură pentru care motiv teologia și în paranteză Dumnezeu cu uh, Dumitru uh, teologul Dumitru Stăniloae spune că teologia e Scriptura pentru ce Teologia cinstește mai mult decât tot echipul focului. Adică de, de, de ce apar putere cerești ca fiind înfocate, pline de foc? O vei afla pe aceasta plăzmui nu numai rost de foc, conform Ezechiel 1 cu 15, 10 cu 2, 6 cu 9, Daniel 7 cu 9, dar și animale arzătoare. Unde? Ezechiel 1 cu 14 și 3 cu 2, Psalmul 3, 103 cu 5 și bărbați fulgerători, adică bărbați plini de zlava dumnezească, conform Daniel 7, 9 cu 10, Apocalipsa 4 cu 5, Salmul, 17, eh, Salmul 7 10, Matei 28 cu 3. Adică, Matei 28 cu 3, apar îngerii care sunt bărbați, bărbați fulgerători. Bărba, apar îngerii ca niște bărbați, dar nu erau bărbați, asta e problema ca niște bărbați de zlava Dumnezeirii și văzând în jurul lor ființe cerești grămezi de cărbune aprinși conform Ezechiel 1 cu 13 10 cu 2 și râuri ce crocotesc cu zgomot, dar și de tronuri zice Scriptura, vorbește despre tronul sau despre scaune spune că sunt de foc cum apare la Daniel 7 cu 9 Apocalipsa 4, 4 cu 5 și pe și serafimii cei mai înalți îi înfățișează prin nume ca fiind arzători, deci înfocați pentru Dumnezeu, și le atribuie însușirea și lucrarea focului. Dar ei nu sunt foc, nu sunt foc. Sunt plin de focul dumnezeirii, adică de slava Dumnezească. Și în general prețuiește în toți cu dreapta judecată chipul plăsmuit al focului. De ce? De ce Scriptura folosește foc? Și o să spună, pentru că focul reprezintă, reprezintă ceva din spiritualitatea îngerilor, din ceea ce din acest netrupesc al îngerilor. Deci, socotesc, gândesc, zice Dionisie, că înfățișarea minților cerești ca înfocare, ca focate, ca pline de foc Dumnezește, lumină dumnezească, e cea mai asemănătoare cu Dumnezeu. Adică cea mai proprie, pentru ca să vorbim în termeni umani despre ceva care nu e uman. Și nu, nici, sunt, nu sunt nici fizici, nu sunt ca pe aici, pe noi, pe pământ, despre îngeri. Sfinții teologi, și o paranteză, Părintele Dumitru a zis proroci, de sfinții teologi, deci vedeți cine, cine sunt teologii adevărați, adică cine teologii adevărați sunt văzătorii de Dumnezeu, descriu de multe ori ființa mai presus de ființă și fără formă, adică pe Dumnezeu, prin focul care redă multe din însușirile Dumnezei începătoare, adică a ființei lui Dumnezeu. Conform ieșire 32 cu 6, 14, 24, 19 cu 18, ieșire 4, cu 5, 2, 9 cu 6, 30, 30, Deuteronom 4, 24, Psalm 18 cu 45, Ezechiel 1 cu 4, 3 regi 19 cu 12, 12, dacă putem spune așa în formă văzută. Deci că prezintă pe Dumnezeu sub chipul focului. Căci focul sensibil, deci focul care avem noi în sobă, este așa zicând în toate și pătrunde prin toate în de amesteca și mai presus de toate. De aceea Scriptura folosește focul pentru că prinde ceva din, din spiritualitatea lui Dumnezeu și a Îngerilor. Și fiind întreg luminos și în același timp ascuns, adică produce lumină căldură, dar și arde focul, nu? Dar în același timp este ascunsă, este ascunsă ființa, ființa focului, să zicem. Este necunoscut prin el însuși, adică vedem, dar nu știm ce este, că nu există o materie în care să-și arate lucrarea proprie. că fiind nestăpâniți și nevăzutul despre focul material vorbește, le stăpânește pe toate și atrage la lucrarea sa pe toate cele în care se iubește, adică, după cum știm, aprinde toate lemnele. E neschimbat focul, se transmite pe sine tuturor celor ce se apropie într-un fel care de el, înviorează, se înțelege pe om, prin căldura de viață făcătoare, luminează prin flăcările neacoperite, adică prin flăcările care nu se sting, nu sunt nestinse. E de nereținut focul, e neamestecat, adică deși arde focul, de lemnele, nu e de esență lemnoasă, nu? e desfăcător, știm și noi, când arde focul, desface toate mădularele. Deci e desfăcător, e neschimbat, adică nu se schimbă, focul e foc, urcă în sus, purta de vânt în sus și arde tot, e scuțit în urcuș, adică, ia ascuțit focul, că tinde să ardă tot ceea ce adică urcă focul pe clădire până unde se termină materialul de ars. E înalt, nu primește nicio cădere în jos, e pură mișcare, e în aceeași mișcare atrăgător al altora, al altor obiecte care trebuie arse, e cuprinzător, cuprinde tot, dar necuprins, adică nu poți să-l stingi, dacă, numai dacă pui apă, nu poți să stingi focul foc. Nu foc. are nevoie de altceva, de altceva ca spre o cardere, să înțelegeți. Se mărește pe sine pe neobservate, asta știm cu toții. Când începe casa sau pădurea să ardă, nu mai stinge nimeni. Uh, își arată mărimea materiile primite. E lucrător puternic, tuturor prezent în timp nevăzut. De e nesocotit, pare să nu existe. Adică, dacă nu aprindem focul, el nu există. Dar prin atingere, când producem focul, se arată deodată potrivit cu ceea ce atinge și cu sine, ca printr-o căutare. Și iarăși lucește fără întrerupere, e nemicșorat, adică dacă ai materie, arde în continuu, în toate răspândirile lui Beșugate. Și are multe însușire ale Dumnezeirii, deci are o anumită conformitate, are ceva din ceea ce vrea Scriptura să vorbească, să spună despre Dumnezeu. Și are multe însușire de Dumnezeu ar putea afla cineva în însușire focului ca niște chipuri, ca niște simboluri, ca niște eu știu, ca niște forme prin care înțelegem ceva din Dumnezeu, din slava lui Dumnezeu. Aceasta știind, o înțelepții în cele Dumnezeuști, înțelepții în cele dumnezeiești sunt teologii, adică prorocii, au plăzmuit pe seama ființelor cerești chipuri de foc, descoperind asemănarea lor cu Dumnezeu și pe cât se poate imitarea lui Dumnezeu de către ele. Adică au vorbit în termeni umani despre ce au văzut ei în extaz, dar noi, asta o să spună tot timpul Dionisie, nu trebuie să confundăm puterile cerești cu ceea ce vedem noi pe pământ. Dar se prezintă pe ele și în chipul omului, adică Îngerii apar și sub chipul uman. Conform Ezechiel 1 cu 10, Apocalips 4 cu 7, preacuratei fecioare, Arhanghelul Gavril a apărut sub formă umană pentru faptul că au însușirile înțelegerii și puterile văzătoare îndreptate în sus. Deci că sunt ființe raționale și au putere de a străbate cu mintea țări ale noastre și cele pe care le revelează Dumnezeu. Aceasta din cauza ținutei lor drepte și înălțate și pentru puterea lor din fire stăpânitoare și conducătoare, conform facere 1 cu 26, adică se conduc și se stăpânesc pe ele însele, dar ne conduc și pe noi. Pentru că ele sunt, nu, cele care slujesc lui Dumnezeu, puterea ceresc, și care, prin care Dumnezeu ne îndreaptă la tot lucru cel bun. Dar și din cauza foarte micilor capacități simțuale în comparație cu animalelor neraționale. Capacitate care însă le cuprinde pe toate, prin tăria puterii îmbrășugate minții și pe stăpânea peste ele, prin știința lor rațională, putere care pe de altă parte, este prin firea sufletului nerobită și nestăpânită. Dar socot, își deci gândesc că se pot afla chipul potrivit ale puterilor cerești și în fiecare din multele părți ale trupului nostru. Conform Daniel 10, cu 8, Ezechiel 1, cu 10, Apocalipsa 10, cu 5. Astfel putem spune că puterile văzătoare deci puterile văzătoare fiind putere cerești, văzătoare de Dumnezeu, Aleluia arată privirea. Deci că puterile cerești sunt prezentate și ca ochi ca ochi, nu? Cea mai pătrunzătoare spre luminei Dumnezeu, precum și primirea simplă, asta arată ochiul, că vede cerea lui Dumnezeu, dar și primirea simplă, fluidă, dinamică, nepotrivnică, ce foarte mișcătoare, curată, deschisă, nepătimașă ai luminelor Dumnezeu, Adică ochiul arată pe de -o parte, că puterele cerești, dar iau sunt reprezentate ca ochi, pentru că văd zlava lui Dumnezeu, dar o văd în mod dinamic. O văd uh, în multiple feluri, pe Dumnezeu o văd manifestându-se prin zlava sa în multe feluri și în multe cute, înțelegeri Dumnezeu și tu mai, de aceea acesta este dinamismul vederilor, că în extaz nu vedem lucruri plate, lucruri care statice, ci lucruri foarte dinamice. Vedem desfășurări de. de, de Dumnezeu în numinea Dumnezească de îngeri, de puteri cerești, de tot felul de forme care ne spun lucruri dumnezeiești, ne uh, întipăresc în, în ființa noastră lucruri dumnezeiești. Iar simțul ce, distru, ce distinge mirosurile, adică nasul, arată puterea celor care prind pe cât se poate răspândirea bunelor mirezme mai presus de minte, și le deosebesc cu știință pe cele care nu sunt astfel respingându-le cu totul. Adică dacă putere cerești apar ca un nas, ca o stomen cu nas, ființe cu nas, arată prin aceasta că se umplu de mirasma, de mirasma dumnezeirii, a, a curăției dumnezești, a lui Dumnezeu, cât și că le place sfințenia, curăția oamenilor duhovnicești. Iar urechile, când apar urechile, că Dumnezeu aude și cred că de foarte multe ori rugăciunile noastre și Scriptura ați auzit, s zicem cu toții. Doamne, auzine. Și Dumnezeu este prezentat care are urechi, dar Dumnezeu nu are urechi, dar nu putem să zicem altcumva, pentru că noi suntem oameni și avem un limbaj în care zicem ceva despre Dumnezeu sub forma, sub puterea noastră de înțelegere. Pentru că altfel n-am ști ce să zicem despre, despre Dumnezeu. Dacă, dacă nu vorbim așa uman despre El, dar privind mai presus de ceea ce e uman, nu cam știm ce să vorbim despre, despre Dumnezeu. Ce să spunem? Deci la urechi. Chiar urechile arată puterea celora, a, simțiu îngeri, de a primi în chip cunoscător inspirația Dumnezească și de a se împărtăși de ea. Deci că aud glasul lui Dumnezeu. Sau a, aud, văd, miros lucrurile dumnezești. Psalmul 102 cu 20. Simțul gustului arată înțelegerea hranei spirituale, inteligibile, și primirea alimentelor Dumnezeu, a hranei dumnezești și bine hrănitoare, conform facerea 18 cu 8 judecător 6.21. Pipăitul arată puterea de a cunoaște ceea ce e folositor sau păgubitor, adică puterea de a distinge între bine și rău. Genele și sprâncenele Îngerilor înseamnă puterea care păstrează înțelesurile vedelor dumnezești. Și la noi se închidem Geana, vedem o priveliște frumoasă, închidem închidem, închidem, închidem închidem ploapa ochiului. Lăsăm lăsăm nu, cuvertura genelor noastre și ne, ne, ne bucurăm de imagine aceasta frumoasă, duhovnicească pe care pe care am avea o în față. Deci, genere și spre repetăm, înseamnă puterea care păstrează înțelesurile Vedeului Dumnezeu. Zic vorbește despre faptul că ceea ce văd, țin minte, păstrează ceea ce văd la Dumnezeu, păstrează puterea cerești. Vârsta adolescentă și tinerească. Pentru că îngerii apar și în iconografie, tot la fel apar. Sub. Apar, pardon, am mișcat eu aparatul, apar ca niște tineri. Deci, vârsta sau De ce apar îngerii ca tineri? Pentru că vârsta adolescentă și tinerească înseamnă puterea vieților pururea înfloritoare, adică sunt plini de frumusețe de, tineri, de tinerețe, de agerime Dumnezească prin care îl înțeleg pe Dumnezeu. Dinților, conform Isaia nou cu 11, Iul 1 cu 6, Apocalipsa 9 cu 8, înseamnă puterea care alege ceea ce e desăvârșit în hrana primită, adică așa cum noi mestecăm cu dinții mâncarea și găsim în ea un cui, mai se întâmplă. cum pâinea și găsești un cui în ea, un, nu știu mai ce, sau aruncăm sâmburele la asta se referă, că dinții reprezintă puterea de a alege, de a separa de a separa adevărul de neadevăr. Căci orice fire înțelegătoare desface și înmulțește înțelesul unitar, înțelesul unitar a ceea ce a primit, ce îi se dăruiește de ființa dumnezească, prin puterea providențială, adică vederea, vederea dumnezească a cerești, vederea slavelui Dumnezeu a o cerești ca și a noastră este numit aici lucrare providențiată, lucrare și adevărat este lucrarea prin care Dumnezeu ne îngăduie să ne împărtășim despre lucirea slavei sale. Potrivi ființei mai coborâte spre înălțarea ei adică spre înălțarea noastră înțelegere. Umerii, brațele, mâinile înseamnă puterea făcătoare, lucrătoare și activă. Adică ele îndeplinesc slujba lui Dumnezeu. Conform judecător 6.21, salmul 90 cu 12, Zechiel 10.821, Daniel 12.7, Apocalipsa 10 cu 5. Și cred că ați înțeles că aici Sfântul Dionisie prezintă fiecare particică din, din acest, din ceea ce sau modul cum se arată ei îngerii ca oameni sau sub altă formă. De exemplu, Sfântul Ioan Gurădaur vorbește despre steaua care a condus pe magi. Și în comentariul la Matei, spune ce stai aia care să meargă. Să meargă așa și să coboare, să stea când să ia să o adihnesc, sau să coboare, să stea deasupra unde era pruncul. Și zice, nu era o stea, era o putere cerească care închinătorii magii, nu? filosofii, o vedeau, Dumnezeu a îngăduit ca acest înger putere cerească să apară sub formă de stea, pentru că ea priveau cerul să vadă cum e treaba cu stelele. Și ea a apărut sub formă de stea, dar îngerul nu este. Așa și aici, îngerii pot să aibă fățișară umană sau non-umană, să apară sub diferite forme, eu știu, geometrice. Însă, nu forma sub care apar asta vrea să Dionisus să spună nu este adevărata ființa lor adevărata fățișarea lor pentru că adevărata fățișarea lor nu poți să o percepi tu decât să o percepi cum ți arată Dumnezeu cum vrea Dumnezeu să o vezi iar inima e simbolul vieții asemănătoare celor Dumnezeu ce își răspândește cu bunătate propriei putere de viață dătătoare speciale cele providențiate, conform Psalmului 44,1. Pieptul, pieptul îngerului, adică când apare sub chip de om, arată puterea nezdrobită și apărătoare a răspândirii de viață făcătoare ca dintr-o inimă de subie. adică arată puterea duhovnicească de a păstra adevărul dumnezeesc. Sau arată că el luptă împotriva tot ceea ce înseamnă uh, luptător, uh, împotrivitor uh, al lui Dumnezeu. Adică că îngerii uh, cei sfinți luptă împotriva, împotriva vrăjmașilor noștri, a demonilor, odată fraților, confraților dar care prin mândrie, răutate și invidie au măreție, prin, prin, prin bun apăret despre ei, au căzut în, în întunericul propriilor, pro, propriilor alegeri. Spatele, puterea susținătoare a tuturor puterilor născătoare de viață, conform Ezechiel nu 18. Picioarele lor, conform Ezechiel 1 cu 7, arată mișcarea vioaie și graba și alergarea lor pe drumul în, înaintării necetate spre cele dumnezești, adică sunt grabnici împlinitori ai voii Dumnezeu. De aceea teologia, scriptura, adică a închipuit picioarele sfinților, minți, fiindcă minți cerești, că adică puterele cerești, ca aripile de de desubt, căci aripa, deci de ce au puterile cerești aripi, căci aripa arată, sunt prezentate ca aripi și în scriptură și în, în iconografie ortodoxă, căci aripa arată graba înălțării și însușirea cerească și călătoria spre înălțime și scăparea de tot ce e coborât prin ridicarea spre de cele de sus cele de deasupra. <coughs> Pentru că aripile arată, așa cum aveți și noi expresia aripa gândului, arată uh, gramnica alergare, gramnica, gramnica mișcare spre voia lui Dumnezeu și gramnica alergare spre a înțelege voia lui Dumnezeu și de a o împlini, Și spre a o împlini. Iar mișcarea ușoară mișcarea ușoară a aripilor, adică că aripile sunt diafane ale îngerilor. Arată nealipirea prin nimic de pământ, adică arată că nu sunt ființe greoaie, ci ființe repede mișcătoare, ci ridicarea de plină peste orice amestec, adică peste orice este din trup și suflet, adică om, și cu totul nempreunat spre înălțime. Iar neacoperirea și lipsa tălpilor conform facere 18 cu 49 cu 2, arată desfacerea, nelegarea lor, starea nereținută, curăția lor, de orice adauzi în afară și asemănarea cea mai mare cu putință de simplitatea dumnezeiască. Dar deoarece înțelege simplă și de multe feluri, conform cu 10 îmbracă și pe cei neacoperici le dă să poarte și anumite unelte, conform Ezechiel 1, să talmăcim, deci, după puterea noastră, Sfântul Dionisie își, a, își asumă puterea de înțelegere și puterea vederii sale, Dumnezești, și Sfintele Veșminte și unelte ale minților cereste, adică ale puterilor cerești. <coughs> Veșmântul luminos și înfocat, conform Luca 24 cu 4, Apocalipsa 9 cu 17, Isaia 63 cu 1, socotescă înseamnă asemănarea cu Dumnezeu. Prin chipul focului și prin puterea luminatoare a celor din cerul, unde e lumina ce umple de strălucire îndeopște ființele inteligibile și le luminează în chip înțelegător. Iar veșmântul lor preoțesc, au forma veșmântului preoțesc, conform Daniel 7 cu 9, 10, cu 6, Ezechiel 10 cu 6, 6, înseamnă capacitatea lor de a se apropia de vedere Dumnezeu și tainice mistice și sfânta dăruire a întregilor vieți. Adică au veșminte preoțești, apar sub veșminte preoțești pentru ca să arate că sunt capabili de vederi dumnezeiești și că ei sunt dăruiți cu totul lui Dumnezeu, așa cum preoții sunt dăruiți cu totul slujirii bisericii iar cingătoarele lor conform Ezechiel 9 cu 2, Daniel 10 cu 5 Apocalipsa 15 cu 6 înseamnă păzirea puterilor lor de viață născătoare adică puterea lor puterea lor de, de înțelegere și de prinderea lucrarea lor de a se aduna de a se întoarce în chip unitar spre în curăție și sfințenie și de a se învârti în cerc în jurul lui Dumnezeu să înțelege cu bună rânduială în jurul lor, rămânând, rămânând necăzute din identitatea lor, adică cu toate roiesc într-o imagine așa umană. În jurul lui Dumnezeu se învârt în jurul lui Dumnezeu, în, contemplând zlava lui Dumnezeu, însă nu își pierd, prin înțelegerea și prin vederea lui Dumnezeu, nu își pierd personalitatea lor, identitatea lor, ci din potrivă, așa cum spuneam, și altădată cresc în sfințenie, cresc în sfințenie și în personalizarea ființelor, dar și în cunoașterea Dumnezească și în comuniunea cu Dumnezeu și între ei, între puterile cerești. Toiegele arată autoritatea împărătească și conducătoare și puterea de a conduce toate pe care acea dreaptă, conform judecător 6 cu 21, cum a apărut acolo lăncile, conform 2 Macabei 5, 1 cu 3 și securile, conform Isaia 10 cu 15 și Ezechiel 9 cu 2, înseamnă puterea de a deosebi între cele neasemănătoare și ascuțișul activ și încurunat de rezultatul puterilor deosebitoare, adică că o puterea, o puterea de a distinge foarte fin între ceea ce văd între vederile Dumnezeu și Dumnezeu dumnezești pe care le primesc. Iar uneltele geometrice de măsurare și ziditoare, cum apar și acum spuneam că măsoară, măsoară Ierusalimul sau în lui Dumnezeu să rămânceresc, conform Zaria 2 cu 5, Amos 7 cu 7 cu 3 și 47,3 cu 3, Apocalipse 21 cu 15. Arată puterea lor de întemeiere de clădire și de desăvârșire afară începe să plouă asta se aude și toate celelalte ale grijii de înălțare și întoarcerea ființelor din a doua treaptă uneori unealtă închipuite ale sfinților îngeri sunt și simboale simboluri așa se folosea mai înainte înainte de revoluție se folosea ideea cu și după cu simboale dar acum se zice simboluri Bă rog, pot să zici și E același lucru. Sunt simbole, simbolul ale judecăților Dumnezeu și spus, conform Amos 7, cu 9, adică că uneltele acestea războiice ale îngerilor arată că vom fi judecați pentru păcatele noastre. Unele arată certarea îndreptătoare a noastră sau dreptatea pedepsitoare pentru după noastre, altele liberarea de anumite împrejurări sau scopul certării noastre sau recâștigarea fericirii de mai înainte sau adaosul a de daruri noi mii sau mari, sensibile sau spirituale. Și în general, minții străvăzătoare, nu-i va fi greu să vadă în ele o potrivire a celor văzute cu cele nevăzute. Mintea străvăzătoare aici se referă la oamenii domnicești de cei care au minte care poate să înțeleagă celele Scripturii, zice Dionisie, și minții străvăzătoare, contemplative, nu îi va fi greu să vadă în ele, în aceste simboluri, simboale, o potrivire a celor văzute cu cele nevăzute. Deci să prindă ceva din aceste, prin aceste simboluri din cele ale vieții îngerilor. Iar faptul că ei îngerii sunt numiți și vânturi, conform psalmul 103 cu 4, arată grăbita și aproape netemporara lor lucrare străbătătoare prin toate, conform psalmului 10 cu 104 cu 5, și mișcarea lor folositoare de la cele de sus spre cele de jos și iarăși de la cele de jos, la cele de sus, adică de la noi, vizitează biserica și viața noastră. Oamenii bisericii, și apoi ars în alți la Dumnezeu, mișcare ce ridică pe cele din treapta a doua spre înălțimea mai de sus. E o lucrare ce mișcă pe cele din tâi spre comunicarea cu cele de de, de, supra ele și de, de sub ele și ieșirea, pro -odon, providen, providențiatoare spre ele, adică purtătoare de grijă lui Dumnezeu, ca o putere cerească, o treaptă cerească să manifeste, să dăruie ce, cele Înțelepciunea dumnezeiască. Ar putea spune cineva că numele de vânt care exprimă suflarea aerului, nevma, care înseamnă și duh, înseamnă și vânt, arată precum socotesc asemănarea cu Dumnezeu a minților cerești. Că suflarea vântului este, cum am arătat mai pe larg în teologia simbolică, o altă carte a Sfântului Dionisie, prin explicarea celor patru elemente, prin mișcarea lui naturală și de viață cauzatoare și prin rapida și nestăpânită pătrundere puterilor cerești și prin ascunzimea necunoscută de noi și nevăzută a ființelor, cu chip un chip și un simbol al începuturilor și sfârșiturilor mișcătoare. Adică mișcătoare în sensul că mișcătoare slava dumnezească le mișcă, le determină, le... le le umple de mișcarea spre Dumnezeu și spre înțelegeri dumnezeiești. Căci nu știi zice de unde vine și unde merge, conform Ioan 3 cu 8. Și aici, vântul care de fapt, acolo, vântul care suflă, e vorba despre Harul Dumnezeu, aici Sfântul Dionisus se personalizează problema aceasta a vântului și vorbește despre simbolismul acesta al vântului care, are, care vorbește despre, despre puterea despre rapiditatea cu care se mișcă în cer și pe pământ puterile cerești. Dar teologia, scriptura le împletește și un chip de nor, adică se arată ca nor. Conform Ezechiel 1 cu 4, 10 cu 3, Isaia 4 cu 5, Poso, 1 cu 9, Apocalipsa 10 cu 1. Arătăm prin aceasta că sfintele minți sunt umplute pe de-o parte, într-un mod mai presus de lume, de lumina ascunsă, ascunsă taidică a Dumnezei, adică de lumina dumnezească. Pe de alta, deprimirea cele din arătate, adică de primirea de înțelepciune de la Dumnezeu, transmitind-o pe aceasta fără să o trimită de la ele cu îmbelșugări acelea de la grad, într-o a doua arătare și pe măsura lor. Aceasta arată Puterea lor oditoare, de viață, făcătoare, sporitoare și desăvârșitoare, care în ploaia spirituală, trezește privărțarea valurilor ei în sânul primitor al durerilor noastre vieții, conform Iov 36, 27, 31, Amos 5, 8. Adică uh, sunt reprezentați îngerii ca, nor, ca, ca, ca nori care plouă înțelepciune dumnezeiască aici, o continuă personalizare a norilor, atât către puterele cerești de sub ele, sub treapta lor, cât și către noi în biserică. Iar dacă teologia Scriptura îmbracă ființele cerești în chipul Arame, adică le arată ca Arama, conform Ezechiel 1,7, 40 cu 3, Daniel 10 cu 6, apocalipse 1 cu 15, sau ale electronului, așa traduce aici Părinte Dumitru, conform Ezechiel 1, 4, 2, 7, 8 cu 2, și al pietrelor multicolorie, conform Ezechiel 1 cu 2, 6, 10, 1, 10, 1 și 9 versetele, apocalipse 4 cu 3, 21, 18 cu 20, adică pietrele uh, constitutive ale Ierusalimului ceresc. Ea arată prin chipul aurului și al argintului lucirea neputrezită, neistovită, nemișorată și nepătată, ca de aur și strălucirea rătoasă, luminoasă și cerească, adică arată slava Dumnezeirii. Arama trebuie să fie văzută după cuvintele înainte ca chipul focului, în chipul focului sau al aurului, iar înfățișările multicolore ale pietrelor socotesc că se arată sau luminoase, ca albe sau aprinse, fiind roșii sau în fiind galbene. Și în fiecare culoare vei afla înțelesul înălțător al chipului, adică ce vrea să exprime. Dar fiindcă s-o despre acestea, s-a vorbit pe puterea noastră destul să ne mutăm la sfințita tălmăcire a chipurilor de animale ale minților cerești, adică să ne ocupăm și de formele uh, puterilor cerești care avem deci de formele de animale, sub forma de animal unde apare puterile cerești. Apar ca animale, dar nu sunt. Tipul leului conform Ezechiel 1 cu 10 Apocalipsa 4 cu 7 e desocotit că înseamnă puterea conducătoare, vigoarea, tăria nezdrobită, asemănarea pe câte cu putință, cu ascunzimea negrită, începătorii Dumnezei și cu Dumnezeu, prin acoperirea urmelor înțelegătoare, și prin învăluirea mersului întins în sus, prin iluminarea dumnezeiască, spre adâncimea a dumnezeirii. Deci că arate că are puterea să înțeleagă cererea Lui Dumnezeu. Iar Taurul, conform Ezechiel 1, 70, apocalipsa cu 7, arată tăria, vigoarea și lărgimea deschisă a brazdelor înțelegătoare, adică lucrurile în, a înțelege o dumnezești, spre primirea ploilor cerești, adică a cugetelor Dumnezești, a vedelor Dumnezești, și aducătoare de rod, iar coarnele arată pavăza apărătoare și nebiruită împotriva demonilor. Iar chipul vulturului arată puterea împărătească, pornită spre înălțimi a puterilor cerești. Conform Ezechiel 1 cu 10, Apocalipsa 4 cu 7, pe când iuțimea ușurința, în dobândirea hranei întăritoare și privirea trează și ușoară, spre raza îmbelșugată a solare a Dumnezeirii începătoare prin îndreptarea viguroasă neîmpiedicată, neclintită și directă a văzătoare spre ea conform Ezechiel 1 cu 10 și Apocalipsa 4 cu 7 Chipul cailor înseamnă ascultare și sprinte în alergare conform Zaharia 1 cu cu 10 6 cu 2 Ioel 2 cu 4 4 regi 2 cu 11 6 cu 17 tot la 4 regi 2 Macabei 5, 2 cu 3, Apocalipsă 19, 11 și 14 versetele. Și cei albi, deci cai albi, arată strălucirea și marea rudire cu lumina dumnezească a puterilor cerești. Iar cei negri arată ascunsul luminii dumnezești, precum cei roșii în mișcarea înfocată a lor. Iar cei ce îmbină albul cu roșu unirea celor extreme prin pomenirea de sine dăruitoare de și legarea treptelor din tâi cu cele de al doilea, și de-al doilea cu cele din tâi, prin întoarcerea unora spre altele închi providențial. Adică că se îmbină curăția cu înfocarea dumnezească în ființa lor. Însă dacă n-am avea în vedere analogia acestui cuvânt, n-am arătat de plin însușirile animalelor pomenite și în formele trupești asemănările neasemănătoare ale lor cu celele puterelor cerești. Deci sunt asemănători, neasemănătoare. Această sintagmă, asemănări neasemănătoare, arată că uh, aceștia sunt, uh, sunt chipuri umane, că ceea ce spune Scriptură, că e leu, că e om, că sunt asemănări potrivit puterii noastre de înțelegere, dar sunt neasemănătoare când vine vorba să vorbim despre adevărata înfățișare a Îngerilor. N-am urcat de la iuțimea lor impulsive la bărbăția spirituală, a care ultimă formă este mânia. Iar de la pofta lor la iubirea dumnezeiască erosul Dumnezeu și vorbind pe scurt de la toate simții animalelor neraționale și de la multe lor mădulare la sensurile nemateriale, ființă o cerești și la puterile lor unitare de a vedea pe Dumnezeu. Dar celor înțelepți nu le trebuiesc toate acestea, nu le trebuie exprimate toate acestea, ci le ajunge și numai tâlmăcirea unui singur chip, nu cu totul potrivit pentru înțelegerea asemenea celor rudite. Adică ierminiile duhovnicești cum este aceasta e, explicările e, extazelor din Scriptură, pentru oameni duhovnicești trebuie e, un pic să le explice un anumit sens, nu toate sensurile, noi prindem ceea ce putem. Pentru ca să, ei să poată să înțeleagă ceva din vedenile prezentate în Scriptură sau prezente în viața unui Sfânt. Dar trebuie cugetat și la faptul că s-a spus ființelor cerești că sunt ca niște râuri sau ca niște roți, conform Ezechiel 1 cu 15, 10 cu 6, Daniel 7 cu 9 și care unite, și care unite, deci vorba despre car, car de război. Râurile de foc înseamnă undele Dumnezești, ce le dăruiesc acelor ființe o răvăstare îmbelșugată și abundentă și o ronicie de viață făcătoare, conform Ezechiel 4,7-1, Daniel 7,10, Apocalipse 22,1. Iar carele unite între ele arată comuniunea unificatoare a celor de aceeași treaptă, adică arată, conform Zaharia 6,1-7, arată că în cadrul unei cete cerești toate au o, o înțele, înțelegere asemănătoare. Iar carele, am zis asta, în sfârșit roțile care sunt în aripate, arată că se învârtesc fără întoarcere și necretiți spre cele din târgăți, pe Dumnezeu, mișcând puterea lor de mișcare pe Dumnezeu drept și neabătut, spre ținta întregilor învârtiri spirituale aflate mai presus de lume, conform Ezechiel 1.15-21 Daniel 7.9, adică spre Dumnezeu. Dar înfățișarea chipului roților înțelegătoare se poate lămuri și în alt înțeles. Înălțător, adică sens duhovnicesc, mai presus de ceea ce înseamnă roată pentru noi. Pentru noi roată înseamnă roată, dar în Scriptură roata, băzută în extaz, înseamnă cu totul altceva. Căci au fost numite și Gel-gel. Gel-gel probabil este în limba ebraică. Conform Ezechiel 10 cu 13 care înseamnă limba ebraică, limba evrească, reîntoarcere în cerc și redescoperiri. Adică ce înseamnă chipuroților. Arată că ele se mișcă în cerc, în mod circular, în, în jurul lui Dumnezeu și că până aceasta redescoperă de fiecare dată pe Dumnezeu găsește sau primesc înțelegeri dumnezeiești din ce în ce mai aprofundate, mai mărețe. că roțiilor înfocate și asemănătoare lui Dumnezeu le e proprie învârtirea în cerc, prin mișcarea nesfârșit în jurul aceluiași bine, adică a lui Dumnezeu. Iar descoperirile sunt proprii prin arătarea celor ascunse, adică prin vedere extatice, și prin arătarea celor mai de jos și prin iluminările comunicate, vedere Dumnezeu comunicate de cele înalte către cele mai de jos prin dăruire coborătoare. Ne mai rămâne să lămurim sensul bucuriei ordinelor cerești, conform Luca 15 cu 10, adică că așa se bucură îngerii din cer pentru un păcătos care se pocăiește, că cele sunt cu totul neprimitoarele plăcerii noastre pătimaș, adică nu au bucurii pământești, numai Dumnezești dar se spune că se bucură împreună cu Dumnezeu de aflarea celor pierduți, ceea ce înseamnă o stare de liniște asemănătoare celei dumnezeiești pe care o trăiesc, puterea cerești, și că se veselesc cu bunătate în de purtare de grijă și de mântuirea celor ce se întorc la Dumnezeu, adică celor păcătoși că ce se întorc la Dumnezeu. Ei trăiesc pentru aceștia acea fericire de care s-au împărtășit de multe ori bărbații sfinți, că s-au răvărsat asupra lor lucrările dumnezeitoare ale luminerii dumnezeiești, conform Ioan 16 cu 22. Acestea fie spuse de noi despre sfințitele echipu ei, căci, deși ele au rămas în afara explicării exacte, adică e mai presus de noi să explicăm cu deamănuntul toate acestea, cele, despuse, cele spuse de noi ne ajută, precum socotesc, și e foarte adevărat, să nu rămânem cu totul străini de înțelegerile lor figurate. Deci, deci de simbolismul lor, de ceea ce ne spune forma lor care are prezentare umană, dar nu sunt sub formele îngerii, sub formele care apar în Scriptura. Iar vei spune că l-am amintit de toate puterile sau lucrările sau chipurile îngerilor din Scriptura, adică sub ce formă apar, răspundem că în privința unora n-avem cunoștința cea mai presus de lumea altora adică mărturisește că nu știe mai mult decât a spus că avem nevoie mai mult de altul care să ne lumineze și pe noi să ne introducă în taina lor adică în cunoașterea lor iar din cele spuse am lăsat la o parte cele de același înțeles adică cele care erau asemănătoare ca simbolistic, ca înțelegere gândindu-ne la corespondența lor cu mințile celești și cinstim cu tăcerea ascunzimea cea mai presus de noi. În marea sa zmerenie, deci am lăsat nespuse unele lucruri, dar, în ceea ce privește treimea, Dumnezeirea trăimii, o cinstim cu tăcerea pe cine, pe ascunzimea cea mai presus de noi, adică pe Dumnezeu nostru cel întrăit în persoane. Și, de aceea ne-am grăbit puțin, am terminat prin acest podcast, al 11-lea, despre ierarhia cerească, deci, prima carte dumnezească pe care părintele, profesor, academician, doctor Dumitru Stăniloae o traduce și o publică, editora Paidea, la București în 1996. Dacă va vrea Dumnezeu, cu Harul Dumnezeu, le vom face și pe celelalte să mai trăim și să mai primim bucuria înțelegerilor, dumnezești de la Domnul nostru. Mesajul nostru este următorul. Chiar dacă nu înțelegeți tot ceea ce noi comentăm ai, sau chiar dacă nu înțelegeți sau nu înțelegem o carte, o carte a scripturilor, o carte a părinților. Mi se pare grea și este grea. Nu trebuie să ne ferim să o citim. Însă trebuie să ne ferim să fantazăm asupra ei dacă nu o înțelegem. Trebuie să o citim și să ne notăm ceea ce înțelegem noi și la puterea noastră de înțelegere și să ne mulțumim cu cât Dumnezeu ne dă într-o clipă, în clipa respectivă, la timpul respectiv. Pentru că una este să o înțelegi la 15 ani, una la 30, alta la 80 de ani. Însă, am citit acum cartea, nu contează cât am înțeles din ea, am înțeles cât a vrut Dumnezeu. Peste un an, peste 5, peste cât mai avem noi timp, venim și recitim cartea ne facem notițe, ne întoarcem la notițele pe care am avut-o care le-am le -am făcut când am citit noi prima dată cartea și mai citim o dată, iar ne, ne mai luăm notițe și uh, uh, ne scriem acolo, dacă vrem să citim cu acrivie, cu atenție o carte, ce am înțeles noi și observăm atunci dacă există o înțelegere mai bună acum dacă am mai înțeles anumite nuanțe și tot așa, observăm cât am gândit bine sau când n-am gândit bine la altă problemă. Însă nu trebuie să ne, să ne fie teamă și până asta să zici, da, mi-e e grea scriptura, nu-mi place, sau anumite pasaje nu-mi place, bă, nu, să le citești și pe alea care nu-ți plac sau care nu le înțelegi, dar să uh, uh, nu îți formezi o părere, o opinie, o, o idee, acolo unde nu înțelegi, unde nu înțelegi, zici, Dume, Doamne, nu înțeleg, ăsta sunt eu, nu e nicio problemă, nimeni nu-ți cere mai mult de, să faci decât poți. Însă, nu trebuie și, și, și vă cu toată inima pe dumneavoastră, pe cei care ne ascultați, ca să nu vă dați înapoi de la citirea, cunoașterea, cu smerenie, cu liniște, cu voință a textelor sfinte ale bisericii, pentru că de aici vine tot adevărul, însă atunci când ceva nu înțelegeți, să nu spuneți că e greșit sau să nu spuneți că nu vă interesează, ci să mărturisiți că nu înțelegeți și mai căutați și la alți oameni, oameni duhovnicești sfinți în viață, în alte cărți și cu timpul, cu timpul se lămuresc lucrurile. Mulțumim frumos și toate cele bune în viața dumneavoastră.